Ba, hai, urte honetatik, eta u da berri honetatik, augur bero bat, e, eta, ba, ekintzez, josita, dugu urtea, eta hala jarraitzeko asmotan gera edo, beintzatitzar openean, ja. E, u da horri ditzi baino lentzio, baina nikusi alizango zen dituzketen, e, telebistan eta, edo, auskalo zen, Komunikabidetan, eh, Frankfurten, eh, gertatutakoa, eh, Amorr aterazan kalera jendea, eh, Europako Banku Zentralaren bulego berriak derekointza berria, eh, eh, inauguratzerakoan in, in, in eta, bueno, alako presentzia militantea, edo hemen esaten zailon bezala, presentzia abortitza izan zan eta jendearen aserrea e, banku hauen e, e, krisietan eta e, gizartaren krisian ere daukaten erantzun salatzeko e, eta, bueno, honen kontra juteko. E, Alemaninako, egi esan, e, arritzeko asan, horren beste, jende horren besteko amorrua eh, erakustea eh, hemen ba, gauzak azken urte hauetan nahiko lasai daudelako, badiru di jendeak ez duela beregan eh, niña, edo edo... Eh, krizialdiaren gogortasuna edo sumatzen, eta askotan izan da hemen kritikatua ba, alemaniako jendea ez dela asko mugitu, naiz eta egoera prekarioetan edo ere bizi. Eta, bueno, e, Frankfurtekoa pixkat harridura izan zen, harridura ba, ikorra, esaniko, genuke, ez ikusten, e, ba, jendea azkenean e, ba, ja, hortara ere e, atkadera aterazela alemaniakoak e, ziren edo best, Europako beste zenbait lehikoetatik etorriak ziren estakigu e, azken batean e, egun honetako mobilizaziorako behaldia Europa-Mailan egina zan eta bueno, jakin badakigu e, zenbait lurraldetan e, aserrea eta morrua ba, e, askoz pilpilean edo bortitzagoarela eta bueno, hau izan zan E, ba, alde batetik edo bestetik berdin zaigu, baina nago izan zen Frankfurten emandako adierazpena. Bestetik e, hori emezortzian zen, ogeita batean, e, ogeian, ogeita batean izan genitxuen Hamburgoko hirian e, eta baina Alemaniako leku ezberdinetan ere, e, Nef Rosen, Ospakizunak, Nefrozen, Dehiagarra, e, Sua, e, Jai Egun Horetarako, Sua, Piztendalako, Dantzak, eta baita ere e, protestak, ba, Kordistanen azkapena, eta e, baita ere Kordistaneko mugimenduaren, e, em, ba, giraria, edo, e, otxalan, eta bai eta kurdizanen, bueno, Turkiako gertzeletan diren presoak, presoen eh, askatzea az, ere eskatzen, eta hau izan zan ba, martxaren hogeiko eta hogeita bateko kolorea eh, Hamburgoan esan bezala, baian bonen ere eh, bertan izan baitzan Alemania-Mailako Alemania eh, manifestaldia, nebrozeko manifestaldia netik ordea e, bueno, Neproko ospakizunan Neproseko protestak baan baita ere horre gertatutako sarrazkia ere iritsi zaigu edo ISS edo taldeek berriz edo jarraitzen dutelako erasotzen eta Mardin inguruko aldean, berrogeita amabi persona eraizituzten hain zuzen ere martxuaren hogeian eta hain zuzen ere eh, marku horretan eh, a, a, ba, eh, nola baite aprobetsatu zuten eta sarraskia izan zen esan bezala eh, hezreke edo eh, mardin ma inguru aldean eta hogeita oh, lau emakumezko, emesortzia aur eta eh, denetara 52 pertsona izantzian edailak eh kurdistaneko erakundetatik, e, bueno e, alde aldebatetikan salatu egintzen, e, eraso berri hau eta bestaletikan ere ba, gora, ipatzen gora ipatzen da kurdista gora ipatzen da kurdistanean egiten ari den aldaketarako saioa eta hor daukagu rosa baren alternativa hor daukagu E, askapenerako edazkatasunerako saioa eta alternatiba bilatze hori kurdistanen eta horretaz haritzuko dea urrengo astean hemen Hamburgo nere hain zuzen ere kurdistaneko e, taldeek edo kurdistanen aldeko taldeek antolatutako konferentzia, nazioarteko konferentzia batean e, lanean, lanean edo edo martxan, martxan, bai, hemen korrika ere izan zen, iragarri genuen bezala, Berlinen jende asko, elkartu zen, no, kontutan hartuta, Alemanian eta Euskal Herretik agian urruti, baina Euskalduan asko, baina ez bakarrik Euskaldunak, baizik eta em, gutxenengo izkuntzak edo e, diren, oien aldeko personak ateraziran kalera, eta iruriak ikusu baitu zuteo, jende mordozka, elkartu zen, Een e, aurreko larun batean korrika egiteko baita monitzen ere baita laipzig ere. Eta Hamburgon ohainindikan asmoak eta saioak badira, bak korrikaren lehenen eggunetarako egin ezbazazen ere agian korrikaren azken egunerako, azken ba, txampparaako hemen hamburgon ere jendea korrikarako elkartukoen ikusiko dugu hurren gaztean esango esango dizuet. Besteetik Espainiatik datorren politika ere ona iritsi da eta Urdialonetan e, Raul Zengiztaslea eta politikaria agian zenbaitentsats ezaguna ba Euskal Herritik ere mugitu dalako eta Kolombian ere irakasle izan dalako ba honek hitxo ingo du hemen Hamburgon da ba, Podemos fenomenoa Podemos talde politiko buruz eta bilhar ere e, societario oratuz sosetarrioren liburutik, alde maneratu dagoen liburu, liburua, ba, e, antzerkilari batek iru, irakurriko du, gogoratuz, hamar urte badirela sosetarrio Espainiako gartzeletan hil zela, edo hil ere hil. behar izan zuela, eta gogoratuz ere ba, bueno, nola izan beden biografia eta bukatzeko, ez bezazute pentsa aspertseko hastirik dugunik, irrande honetan, ere, izango da, hamburgon, eh, dantza talde bat, bartzeronakoa, eh, Miguel Zefort, koreografuaren lan bat, ba, um, abortuaren gaia edo eh, tratatzen duena, eta, bueno, ba, ikusten zuten bezala, berriarekin eta pixkat temperaturen igotzeekin batera, ba animoen igotzea iritsi da, eta martzen gaudetan martzen jarraituko dugu. Zuek ere ezaz,